În lumea captivantă a cărților Bine v-am găsit, dragi călători, în lumea captivantă a cărților! Vă invit să ascultați în continuare un nou episod din cartea Hamid și Chinza, scrisă de Patricia St. John. Dar, înainte să pornim din nou la drum, haideți să ne amintim unde am rămas data trecută cu povestirea noastră. Hamid a petrecut prima noapte în oraș la doar un zid de părtare de surioara lui. Însă acum, la venirea dimineții, stomacul lui începe să își ceară drepturile. Trebuia neapărat să găsească hrană, deoarece ultima lui bucată de pâine uscată i-o pusese în mânuța surioarei lui cu o seară înainte. Cum avea să își găsească hrană? ascultați în continuare și veți afla. În dimineața următoare, Hamid se trezi de vreme. Era înțepenit de frig și se mustră singur pentru nechipzuiala lui de a dormi așa aproape de casă. Pe de altă parte, se simțea mângâiat la gândul că sora lui dormise în apropierea lui și că-i despărțise doar un zid. Se gândea că, dacă sora lui se sculase și dacă se trezise, ce făcea ea în timpul acesta. Apoi coborând jos pe stradă, hoinărind până la piața părăsită, întrebându-se ce va face, încotro să apuce și, înainte de toate, de unde să-și procure mâncarea de dimineață. Nu se îndoia câtuși de puțin că chinza avea hrană din belșug și aproape regreta faptul că îi lăsase acea ultimă bucățică de pâine uscată. Orașul nu mai arăta de aur ca în seara trecută, iar prăvăliile erau închise cu obloane de scânduri. Câțiva cerșetori fără adăpost încă zăceau dormind adânc pe treptele moscheii. Hamid, care își îndeplinise misiunea pentru care venise, se simțea nespus de istovit, se opri în mijlocul pieții și dorea un singur lucru – să fie acasă. Dar atmosfera de nostalgie fu întreruptă de un sunet ce îi era bine cunoscut. Deasupra capului său se auzea clămpănitul tare al unui cocostârc ce foșnăia cu aripile lui mari. La fel făceau ei pe deasupra capului lui când ducea turma la păscut, în munții lui iubiți din locurile natale. Hamid observă cum cocostârcul zbură spre cuibul său, făcut în turnul unei vechi fortărețe, cum ateriză pe marginea cuibului și umplu câteva ciocuri flămânde. Această priveliște îi potoli sentimentul apăsător de singurătate cel cu prinsese. Cocostârcii erau pentru el un colț de patrie, numai că acasă ei își făceau cuiburile pe acoperișurile caselor, iar aici, pe o fortăreață. Această cetățuie observă abia acum și începu să o studieze cu interes. Nu știa că era veche de peste 500 de ani, ci el găsi numai că arăta într-adevăr veche și de răpânată, după care se întrebă dacă mai trăiește și alți cineva acolo, afară de Cocostârci. El mai observă că se găsea în fața unei bolți de poartă veche, în spatele căreia se afla o grădină. Poarta era larg deschisă și se părua a nu fi nimeni acolo care să fi fost împotrivă ca el să intre în grădină. Fără șovăire, Hamid urcă cele câteva trepte și intră pe vârful picioarelor prin poartă. Mirat, el se afla în cea mai frumoasă grădină pe care o văzuse vreodată în viața lui. Era o grădină de formă pătrată, înconjurată de toate părțile cu un zid cenușiu. Peste care atârnau o mulțime de glicine înflorite. În mijlocul grădinii susura apa unei fântâni arteziene, înconjurate de iarbă verde și straturi de flori. O splendoare de culori, compusă din gura leului, panțeluțe și micșunele ce creșteau de avalma, sălbatice, iar în spate tufe de trandafiri înfloriți și portocali. Trandafirii străluceau în toate culorile, de la roșu închis până la gingașul roz deschis. Bobocii alternau cu florile întoi și cu cele trecute deja. În aer plutea parfumul lor. Niciodată nu visase Hamid că poate existau asemenea frumusețe. Împreună mâinile și, buimăcit cum era, privea liniștit pentru a observa tot ce se putea vedea acolo. Dar ce era aceasta? O cușcă mare, iar înăuntru un păun impozant ce-și rotea podoaba de pene, în timp ce femelele lui cenușii îl înconjurau admirându-l. Dacă grădina era cea mai frumoasă din câte a văzut vreodată Hamid, atunci păunul era cel mai fantastic. Rămase multă vreme în fața lui și îl privia amănunțit după care plecă mai departe. Dar iată că soarele răsări curând, și, într-o clipă, toată grădina era ca transformată. Roa de pe se făcuse argint lucitor, iar florile de portocal păreau dintr-o dată transparente. Orbit de frumusețe, Hamid își frecă ochii și, pentru prima oară, în dimineața aceasta, îi apărut în minte cuvintele din seara precedentă, aproape pe jumătate uitate. Isus a spus, eu sunt lumina lumii. Nu mai este întuneric. Lumina lumii." Îl cuprinse o dispoziție bună, căci trebuie pur și simplu să strige tare de bucurie. Petalele panseluțelor de câmp râdeau împreună cu el, iar în jurul fântânii strălucea un mic curcubeu. Dar vai!" Chiar în mijlocul acestei atmosfere sărbătorești se ivi un paznic al grădinii care îl scoase pe băiat afară pe poartă. De fapt, n-avea niciun drept să-l scoată afară căci era o grădină publică. Însă Hamid încă nu știa că în oraș toți băieții în zdrențe, chiar și cei nevinovați, sunt priviți ca suspecți. Destul de măhnit Hamid se îndreptă spre o altă poartă, prin care ieși într-un loc deschis. În spatele lui se înălța o clădire, ce se părea ca un palat. În realitate, era doar un simplu hotel. Orașul era în deșteptare, iar negustorii își deschideau prăvăliile. Păstorii ofereau lapte de vânzare și, de prin apropiere, răzbătea până la nasul lui Hamid un miros plăcut de prăjituri și ulei înfierbântat. Era așa de flămând că îi se întorcea stomacul pe dos. Într-un local micuț, un bărbat era ocupat cu prăjitul gogoșilor. Avea de lucru nespus de mult, căci afară de faptul că trebuia să pescuiască gogoșile din cazanul de piatră cu ulei înfierbântat, mai trebuia să înfingă în ele și câte un pai pentru a le oferi clienților, iar între timp avea grijă să nu se stingă focul. Aceasta părea că îl tulbură grozav, căci mârâia și bolborosea fără întrerupere. Lui Hamid îi veni mirosul pe la nas, mai aproape decât se cădea, ceea ce îl făcea să se mute de pe un picior pe altul. Atunci îi veni o idee. Își luă curajul în dinți și merse la bărbatul cu gogoșile și îl întrebă dacă nu cumva are nevoie de un ajutor. Silam, gogoșarul, îl examină cu deamănântul. Băiatul care îl ajuta de obicei nu venise astăzi și aceasta îl supără de binelea. Așa că era bucuros și chiar hotărât să angajeze pe primul băiat bun care îi va ieși în cale. Pe acesta însă nu l-a văzut niciodată. Poate că era un pungaș sau un hoț, dar acest lucru nu era dovedit. Silam deschise grătarul de lemn și lăsă pe Hamid să intre. Ia foalele acestea și îi suflă în focul ăsta, iar dacă aflu că ei ceva ce nu ți aparține, află că postul de poliție este chiar peste drum. Hamid se așeză pe vine și început să sufle. Nu se simțea prea bine, era așa de cald că și aerul vibra în jurul lui și totul plutea în fața ochilor. El nu știa că băieții dinaintea lui, care au lucrat aici, n-au putut suporta căldura și că el a găsit trecere în fața stăpânului cu răbdarea lui. Flăcările se urcau cu putere în sus, uleiul sfârâia și fâșâia în cazan. Atunci auzi ca din depărtare glasul maestrului. Destul! Și el se sculă în picioare clătinându-se. Era amețit de tot. Vino aici și scoate gogoșile din ulei, porunci stăpânul. Hamid se sprijini de teșghea, bucuros că putea să tragă adânc în piept aerul proaspăt. El lucra de-a dreptul îndemânatic. Își mai frigea și vârful degetelor, dar asta puțin îi păsa, căci avea o foame de nu se mai putea gândi la nimic altceva decât la foamea lui chinuitoare. Hamid observă că, încetul cu încetul, piața se însuflețea, și că o ceată întreagă de copii zdrențăroși și murdari vagabondau pe acolo și îl măsurau cu priviri cercetătoare. Presimțea că nu va trece multă vreme când avea să se răfuiască cu ei. Hamid lucrase cam de două ceasuri când maestrul îl întrebă dintr-o dată. Ai mâncat ceva de dimineață?" Nu," răspunse Hamid, și nici seară de cină tot n am mâncat nimic." Atunci maestrul îi înmână o serie de gogoși fierbinți și pufoase. Cu un adânc suspin de ușurare, Hamid și înfipse colții în prima bucată, însă băieții ce stăteau pe pavaj arătau dușmănie în privirea ochilor lor negri. Și ei erau flămânzi, iar acest străin a cucerit un post de invidiat. Localul s-a închis cu mult înainte de prânz, pentru că gogoșile se vindeau numai ca gustare de dimineață. Maestrul îi dădu de înțeles lui Hamid că este mulțumit de lucrul său și că în ziua următoare va avea iarăși nevoie de el. Apoi îi înmână o monedă, iar Hamid, fericit ca un rege, traversă piața, cugetând cum ar putea să-și cheltuiască averea în chipul cel mai avantajos. Se opri în dreptul unui tianc de batoane de zahăr și dori cu ardoare să cumpere unul pentru kinza. Ea însă probabil că nu mai avea nevoie de astfel de dulciuri. Mai ales, poate că în luxul noului ei mediu l-a și uitat deja pe el. Dintr-o dată îi se puse un nod în gât. Își întoarse gândurile de la kinza și își îndreptă atenția hotărât spre un magazin de brutărie. Atunci auzi în dreapta lui o voce care întrebă Cine ești tu?" Cel care a întrebat era un băiat de vârsta lui Hamid. Avea părul capului ras peste tot și o îmbrăcăminte făcută dintr-un sac de zahăr imprimat care, cu siguranță, fusese curat cândva. Era o arătare stranie, dar ochii negri, inteligenți și isteți priviau spre Hamid cu amabilitate. Eu sunt de la țară!" răspunse Hamid sfios. De ce ai venit la oraș? Să găsesc de lucru. Unde sunt părinții tăi? Au murit. Unde locuiești? Pe stradă." Micul orășan, ce se numea Aiaschi, dădu din cap în semn de aprobare și spuse satisfăcut. Nici eu n-am mamă, iar tatăl meu a plecat în munți. Eu locuiesc pe stradă, iar unii din copiii de colo de sub copac la fel." Acum am să-ți spun ceva. Cumpără-ne o pâine cu banul ce ți l-a dat maestrul și dă-ne la toți câte o bucată. Atunci ești unul dintre noi, iar noi îți arătăm unde putem merge seara să luăm cina. Modul de vorbire sigur al băiatului, ca și felul său vioi de a se împăca cu soarta de pribeag fără adăpost, îl câștigă pe Hamid și-ar fi aruncat banul de bunăvoie la picioarele băiatului pentru a-și asigura o astfel de prietenie. Atunci ești unul dintre ai noștri. Acestea erau cuvinte minunate. Amit cumpără repede pâinea, iar cu restul banilor mai cumpără un pum de măsline negre, după care îl urmă pe protectorul său spre eucaliptul care se afla în mijlocul pieței și sub a cărui umbră se adunaseră restul cetei de copii. El împărțim mâncarea la toți băieții, iar ei se repeziră cu mare poft asupra ei. Hamid, cu porția lui, se așeză din timiditate ceva mai la o parte, ca să mănânce. Cu toate că nici unul dintre ei nu s-a grăbit să spună un mulțumesc frumos, darul de bunăvoie își făcu lucrarea. Din ziua aceasta Hamid era cu adevărat unul de ai lor. Era o societate curioasă, care ia în adâncul inimii Hamid îi jură loialitate, o societate care era unită prin legătura comună a decăderii, a neștiinței și a sărăciei. Uniforma acesteia, din urmă, constant zdrențe și petece. Erau copii care nu aflaseră niciodată ce este dragostea, ființe fără adăpost, de care nimeni nu se îngrijea. De când s-au născut, au fost expuși la atâtea situații încât deveni sărăcăliți și rezistenți. Și pentru că trebuiau să trăiască din ideile lor, erau născocitori de multe rele. Furau, mințeau și furau în mod obișnuit. Erau mereu veseli și neînfrânți prin foame și lunile friguroase de iarnă și scoteau cât se poate de mult din sărăcăcioasa bucurie a vieții. Această gustare nesperată de exemplu era suficientă în a-i transpune pe toți într-o radiantă bună dispoziție. Râzând și benchetuind cu picioarele încrucișate, se ghemuiau unii lângă alții, ca o grupă de maimuțe curioase. Ziua grea de ieri era dată uitării, la nesiguranța zilei de mâine nu era nevoie să se gândească. Astăzi era o zi bună și ei voiau să o savureze. Hamid, care îi observa în taină, Simțea cum mi se umflă inima de mândrie, la l că avea voie să stea lângă acești băieți. El crescuse printre copii simpli de la țară și nu cunoscuse niciodată astfel de copii. Îi găsea așa de impunători, așa de murdari și îndrăzneți, așa de energici și de sine stătători. O, oh, numai de-ar putea să ajungă la ei! Se târâ mai aproape de grupă, ca să învețe de la ei bunele maniere și să afle felul lor de viață. Din discuțiile lor, el deduse că ei își câștigau existența pe toate căile și cu toate mijloacele imaginabile. Unii dintre ei lucrau în anumite zile din săptămână la războiul de țesut, alții ajutau ca și el la prăvăliile de gogoși. Toți cerșeau și hoinăreau de jur în prejurul hotelului, unde se putea ivi ocazia de a aduce geamantanul vreunui turist sau de a păzi mașina. Unii dormeau la oamenilor în bordeie, ce se numeau acasă, iar alții se furișau în moscheie. Viața era ceva nesigur și emoționant. Un singur eveniment important exista în cursul zilei. Pentru acești copii, și acesta era masa de seară, în casa sorei Ii Ei tocmai discutau despre lucrurile extraordinare ce se petrecuseră acolo, cu o seară înainte. Era vorba despre o fetiță mică, străină, spuneau ei, pe care nici unul nu o mai văzuse mai înainte. Nimeni nu știa de unde venea. Ea își întinse mâinile spre sora și o numi mamă. Altceva nimeni n-a mai putut scoate din ea. Sora a luat-o în brațe și o duse în camera ei, iar astăzi urma să cerceteze care îi sunt părinții. Și dacă nu-i găsește, întrebă unul din băieți. O așează iar la stradă, răspunse un altul. Aiaschi îi aruncă o privire dojenitoare acelui băiat și replică. Nu va face așa ceva. Dar de unde știi tu acest lucru? Doar nu este copilul ei, strigă toată banda de avalma. Aiaschi spuse simplu, pentru că ea are o inimă curată. Iată-l acum pe Hamid, angajat ca ajutor la gogoșerie, bucuros să aibă hrană și chiar să fie plătit. Mai mult decât atât, își face și noi prieteni. Hamid se alătură grupului de copii ai străzii din acel oraș și face cunoștință cu viața lor de peste zi, dar și cea de seară, când cu toții mergeau să ia cina și să asculte o povestire în casa sorei englezoice. Oare îi va însoți și Hamid? Sau se va teme că va fi recunoscut de Kinza și astfel tot planul lui să fi fost zadarnic? Dacă va merge în casa misionarei sau nu, vă aștept să aflați data viitoare. Rămâneți cu bine! În lumea captivantă a cărților